Розділ 8. Ноель. Париж, 1941 рік. Крістіан Барбе почував себе глибоко нещасним. Маленький лисий детектив сидів за своїм робочим столом сигаретою в брудних зубах і похмуро дивився на папку, що лежала перед ним. Інформація, що міститься в ній, ймовірно, забере у нього клієнтку. Бербе брав із за свої послуги шалені гроші, але його засмучувала не лише майбутня втрата доходу. Йому не вистачатиме самої клієнтки. Незважаючи на те, що він ненавидів Ноель Паш, вона була найдивовижнішою жінкою з усіх, з якими йому доводилося мати справу. В умі Барбачаса будував на її рахунок найфантастичніші плани, що дозволяють йому підкорити Ноель своїй владі. Тепер же отримане від неї завдання добігало кінця, і він більше не побачить її. Він змусив Ноель чекати в приймальні, а сам цей час намагався придумати, як вичавити з неї більше грошей і знайти зачіпку для продовження завдання. Проте з великим жалем Барбе дійшов визнавку, що такої зачіпки немає. Він зітхнув, погасив цигарку, підійшов до дверей і відчинив їх. Но Ель сиділа на чорній кошеці зі штучної шкіри. Барбе глянув на неї і на мить злякався. Не дозволено жінці бути такою гарною. Доброго дня, мадемуазель, сказав він, заходьте. Вона увійшла до його контори з грацією манекенниці. Барбе було вигідно мати серед своїх клієнтів таку відому особу, як Найель І він часто козиряв її ім'ям. Це допомагало йому залучати нових клієнтів. Крісян Барбе був не з тих людей, для яких етичні норми щось означають. «Прошу вас, сідайте», – звернувся до неї Барбе. «Коньяку? Аперитив?» У його фантастичні плани входило напоїти Ноель настільки, щоб вона стала просити його спокусити її. «Ні», – відповіла вона, – «я прийшла по інформацію». «Ця сука могла б випити з ним заради останньої зустрічі». «Звичайно», – погодився Барбе, – «у мене є для вас ціла низка повідомлень». Він потягнувся до столу і вдав, що вивчає матеріали у своїй папці, які давно знав на пам'ять. «По-перше, – почав він, – вашого друга підвищили в капітана і перевели в 133-ю ескадрилью, якою він тепер командує. Вона базується в коліцолі Даксфорд. Це у графстві Кемриджір. Спочатку вони літали на…» Барбе навмисне, – говорив, – «повільно, знаючи, що ці технічні подробиці її не цікавлять. Харікейнах та спітфайрах, а потім перейшли на марки В. Потім…» «Вони пересіли. Це не суттєво!» – нетерпляче перебила його Ноель. «Де він зараз?» Барбе чекав на це питання. «У Сполучених Штатах Америки». Він помітив її реакцію, перш ніж вона взяла себе в руки і пережив тваринну радість. «У Вашингтоні, округ Колумбія, вів далі він. «У відпустці?» – Барбе заперечливо похитав головою. «Ні, він звільнився із англійських ВПС. Тепер він є капітаном армійської авіації США». Барбес спостерігав, як Ноель сприйняла останні відомості, але за виразом обличчя було важко відзначити її почуття. Однак він ще не закінчив. Своїми брудними товстими пальцями він виняв газетну вирізку з папки і просяг Ноель. «Думаю, це вас зацікавить», – сказав він. Барбе побачив, як Ноель раптом напружилася, наче знала, що там написано. Вирізка була з нью-йоркської газети Daily News і починалася із заголовка «Одруження льотчика винищувальної авіації». Далі була фотографія Ларі Дугласа разом з нареченою. Ноель досить довго дивилася на фотографію, а потім простягла руки за рештою папки. Крістіан Барбе знизав плечима, висипав міст свого досьє в конверт і вручив його Ноель. Коли він відкрив рота, щоб вимовити свою прощальну промову, Ноель паж заявила йому, якщо у вас немає свого кореспондента у Вашингтоні, заведіть його, чекатиму від вас щотижневих повідомлень. Вона відразу пішла, а Крістіан Барбе в повному замішанні провів її поглядом. Повернувшись додому, Ноель вирушила до спальні, замкнулася на ключ і дістала з конверта вирізки. Вона розклала їх на ліжку і почала уважно вивчати. Судячи з фотографії, Ларі не змінився. Його образ запам'ятався у її пам'яті навіть чіткіше, ніж на знімку у газеті. Щодня Ноель знову переживала проведений із ним час. Вона мала таке відчуття, що колись дуже давно вони разом виступали в театрі, зігравши в одній і тій же п'єсі головні ролі. А тепер Ноель за бажанням відтворювала в думці сцени цієї вистави. Сьогодні одну, завтра іншу, і так без кінця. В результаті вона завжди пам'ятала про Ларі, і його вигляд постійно виникав у неї перед очима. Ноель звернула увагу на його наречену. З фотографії на неї дивилася, посміхаючись, молода інтелігентна жінка з гарним обличчям. Обличчям ворога, який мав знищитись, бути знищений слідом за Ларі. Залишок за дня Ель провела під замком, не в силах відірватися від фотографії. Надвечір у двері спальні почав шалено стукати Арман Готьє, проте Ноель послала його до Біса. Стурбований її настроєм, він чекав у вітальні. Коли Ноель нарешті постала перед ним, у неї був надзвичайно радісний вигляд, наче їй щойно повідомили чудову новину. Вона не дала йому жодних пояснень, і, знаючи її досить добре, Готє не наважився ні про що її питати. Коли того ж вечора вони повернулися з театру і зайнялися любов'ю, вона віддавалася йому з тією неприборканою пристрастю, яку виявляла на початку їхнього знайомства. Лежачи на ліжку, Гот'є намагався зрозуміти цю гарну жінку, що спала зараз поряд із ним, але не знаходив розгадки її поведінці. Вночі Ноельна снився полковник Мюллер. Цей лисий альбінос із гестапо катував її розпеченим залізом – випалюючи свасток на неї тілі. Він нескінченно ставив їй запитання, але говорив так м'яко і тихо, що Неель не вловлювала сенсу слів, а він усе глибше і глибше встромляв у неї метал, і було таке почуття, що вона згоряє на багатті. Раптом на столі тортур з'явився Ларі. Від пекучого болю він кричав нелюдським голосом. Ноель прокинулась у холодному поті. Серце шалено билося. Вона потяглася до лампи, що стояла біля ліжка, запалила її, тремтячими пальцями закурила сигарету і спробувала заспокоїтися. Ноель згадала про Ісраеля Каца. Вона уявила його без ноги, яку відрубали сокирою. Сама вона не бачила його після їхньої зустрічі в булочно-кандитерській, але консьєрж передав їй, що Ізраїль живий, хоч і дуже слабкий. Ставало все важче ховати його, адже він був зовсім безпорадний. Гестапо посилило його пошуки. Якщо вивезти Каца із Парижа, то треба поспішати. Ноель поки що не зробила нічого такого, за що гестапо могло б заарештувати її. Поки що не зробила. Чи хотів господцям сном застерегти її? Чи не попереджав її таким чином не надавати допомоги Ізраїлю Кацу? Сидячи на ліжку, Ноель думала про минуле. Ізраїль допоміг їй, коли вона позбулася дитини. Він надав їй неоціненну послугу у вбивстві Ларіного з роду. Десятки людей сприяли їй у значно важливіших речах, але вона не вважала себе у боргу перед ними. Ізраїль Кац ніколи ні про що її не просив. Вона має допомогти йому. Ноель чудово розуміла, що це буде важко. Полковник Мюллер уже підозрює її. Вона згадала свій сон і жахнулася. Їй доведеться подбати про те, щоб Мюллер нічого не зумів довести. Ізраїля Каца треба таємно переправити з Парижа. Але як? Ноель була впевнена, що всі шляхи з міста перебувають під ретельним наглядом. Встановлено контроль за дорогами та річкою. Фашисти, звичайно, свині, але свині тямуші. Це зухвали підприємство, пов'язане з ризиком для життя, але Наель вирішила спробувати. Найгірше було те, що вона ні до кого не могла звернутися по допомогу. Гестапо так залякало Армана Готія, що він тремтів як осиновий лист. Ноель доведеться діяти по годинці. Вона подумала про полковника Мюллера і генерала Шайдера. Якщо між ними раптом розгорнеться боротьба, то цікаво, хто переможе. Наступного вечора, після тієї неспокійної ночі, коли Ноель наснився страшний сон, вони з Арманом Готіє вирушили на звану вечерю до багатого мецената Леслі Рокасу. Серед гостей було чимало знаменитостей – банкірів, художників, політичних діячів та вродливих жінок яких, як здогадалася Ноель, покликали для запрошених на вечерю німців, Готія помітив, що Ноель чимось стурбована. Він спитав її, що сталося, але вона не сказала йому, в чому річ. За чверть години перед тим, як запрошених покликали до столу, з'явився ще один гість. Він незграбно проліз у двері, і варто було Ноель побачити його, як вона зрозуміла, що її проблема практично вирішена. Ель підійшла до господині і попросила її «Люба, будьте моєю добродійницею і посадіть мене поряд з Альбером Еле». Альбер Еле був найбільшим французьким драматургом. В йому пішов сьомий десяток. Він виділявся копицею сивого волосся, величезною фігурою з широкими похилими плечима і ведмежою ходою. Для француза він мав надто високе зростання, однак і без цього він привертав загальну увагу своїм надзвичайно потворним обличчям із зоряними зеленими очима, які нічого не залишали поза увагою. У Елі була надзвичайно багата уява, і він написав більше десятка п'єс і кіносценаріїв, що мали надзвичайний успіх. Він хотів, щоб Ноель зіграла головну роль у його новій п'єсі і надіслав їй один з екземплярів рукопису. Сидячи тепер за столом поруч із ним, Ноель сказала, «Альбер, я щойно прочитала вашу п'єсу, і вона мені дуже сподобалася». Він просяяв, «Гратимете в ній?» Ноель торкнулася пальцями його руки. «Дорогий мій, якби я тільки могла». Арман уже затвердив мене на головну роль в іншій п'єсі. Елле спочатку спохмурнів, а потім покірно зітхнув. Диявольщина? Ну гаразд. Колись ми попрацюємо разом. «Я б з радістю», – запевнила його Ноель. «Я люблю ваші п'єси. Мене завжди захоплює, як письменники вигадують інтригу. Не можу зрозуміти, як це ви робите». Він знизав плечима. «Так само, як ви граєте на сцені». Адже це наш хліб, можливість заробляти на життя. Ні, – заперечила Ноель, – така широта уяви для мене – це диво, я вже знаю, адже я сама трохи пишу. Невже? – вічливо поцікавився він. – Так, але я зайшла в глухий кут. Ноель глибоко зітхнула і обвела поглядом усіх, хто сидів за столом. Гості захоплено розмовляли зі своїми сусідами та не звертали на Ноель жодної уваги. Вона нахилилася до Альбера Еллі і почала говорити тихіше. «У мене героїня намагається вивезти свого каханця із Парижа. Його шукають фашисти. Ага». Величезний чоловік, що сидить поряд із нею, почав грати виделкою для салату, відбиваючи нею дріб на своїй тарілці. Потім він сказав. «Дуже просто. Одягніть його в німецьку військову форму, і нехай він пройде через заставу!» Ноель зітхнула і додала. «Тут є одна складність. Він поранений і не може ходити. Він втратив ногу!» Еле перестав відбивати дріб. Настала довга пауза, а потім він запитав. «А як щодо баржі на сцені? «Усі баржі перебувають під наглядом.» І всі транспортні засоби, що залишають Париж, обшукуються? Так. Тоді треба влаштувати так, щоб фашисти самі за вас усе зробили. Яким чином? Ваша героїня, поцікавився він, незважаючи на Ноель, приваблива? Так. Припустимо, роздумував він у голос, що ваша героїня потавершує з німецьким офіцером. Бажано вищим чином. Таке можливе? Наель повернулася, щоб подивитися йому у вічі, але він відвів їх. «Так, тоді все гаразд. Нехай вона зустрінеться з офіцером, вони поїдуть кудись за межі Парижа на вихідні. А героя можна заховати у багажнику. Зрозуміло, офіцер повинен займати досить високе становище, щоб ніхто не надумав обшукувати його машину». «Якщо багажник буде замкнений? – запитала Наель. Герой не задихнеться? Альбер Еллес сьорнув вина і поринув у роздуми. Нарешті він заявив не обов'язково. Він поговорив з Ноель ще хвилин п'ять, намагаючись, щоб його не чули, оточуючи, а потім побажав їй удачі. При цьому він, як і раніше, уникав її погляду. Рано вранці наступного дня Ноель зателефонувала генералу Шайдеру і. З'єднали спочатку з ад'ютантом, а потім і секретаркою генерала. — Вибачте. Хто запитує генерала Шайдера? — Ноель Паш. Їй довелося відповідати на це питання вже втретє. — Перепрошую, але генерал зараз на нараді. Його не можна турбувати. Вона вагалася. Чи можу я подзвонити йому пізніше? — Він засідатиме весь день. Раджу вам викласти своє прохання у листі на ім'я генерала. На секунду Ноель уявила собі, що буде, якщо вона піде на параду секретарки і іронічно посміхнулася. «Не турбуйтесь», – сказала вона. «Просто передайте йому, що я дзвонила». За годину в неї пролунав телефонний дзвінок. На дроті був Ганс Шайдер. «Вибачте мені», – вибачився він. «Ця ідіотка тільки зараз повідомила мене про вас». Я б розпорядився, щоб вас з'єднували прямо зі мною, але мені і на думку не спадало, що ви можете зателефонувати. Це мені треба перепрошувати, – заспокоїла його Ноель. – Я знаю, що ви дуже зайнята людина. Нічого страшного. Чим я можу допомогти вам? Ноель зробила паузу, щоб виграти час та ретельно підібрати слова. – Пам'ятаєте, що ви говорили про нас двох, коли ми вечеряли разом? Після короткого мовчання він відповів, «Так, я багато про вас думала, Гансе, мені дуже хотілося побачитися з вами. Тоді не погодьтеся повечеряти ви сьогодні зі мною увечері». У голосі в нього раптом з'явився якийсь особливий запал. «Тільки не в Парижі», – відповіла Ноель, – «якщо нам судилося бути разом, нехай це станеться подалі». «Де?» – запитав генерал Шайдер. Добре повечеряти в якомусь незвичайному місці. Ви чули про Етратра? Ні. Це гарне село за 150 кілометрів від Парижа, недалеко від Гавра. Там є старовинний готель, де там нам ніхто не завадить. Звучить чудово, Ноель. Зараз мені не так легко вирватися, додав він вибачливим тоном. У мене тут у самому розпалі одна справа. «Я розумію», – перервала його Ноель, якомога холодніше. «Давайте зустрінемось якось іншим разом». «Зачекайте», – пішла довга пауза. «Коли ви вільні?» «У суботу ввечері, після вистави». «Я все влаштую», – погодився він. «Ми зможемо злітати». «А чому не на машині?» – запитала Ноель. «Адже так приємно покататися». «Як забажаєте. Я чекатиму вас біля театру у своєму автомобілі». Ноель міттєво ухвалила рішення. «Мені доведеться повернутися додому, щоб переодягнутися. Чи не могли б ви під'їхати прямо до мого будинку?» «Ваше слово – закон, моя Люба. Тож, до суботнього вечора». За 15 хвилин Ноель переговорила з консьєржем. Він вислухав її, і що сили затряс головою, енергійно протестуючи проти подібного плану. «Ні, ні і ні!» «Я все передам другому, мадемуазель, але він не погодиться. Потрібно бути круглим дурним, щоб піти на це. З таким же успіхом він міг би заявитися у гестапо і попросити там роботу». «Тут не може бути провалу», – переконувала його Ноель. «Це вигадав найвигатливіша людина у Франції». У другій половині того ж дня, виходячи із дому, Ноель помітила людину, яка протиралася до стіни і вдавала, що читає газету. Зима вже вступила у свої права і на вулицю було свіжо та сухо. Варто було Ноель зробити кілька кроків, як людина з газетою випросталась, відокремилася від стіни і пішла за нею, тримаючись на шанобливій відстані. Ноель йшла розмірено, неквапом, часто зупиняючись перед вітринами магазинів. Через п'ять хвилин після відходу Ноель на вулиці з'явився консьєрж. Подивився навкруги, бажаючи переконатися, що за ним немає стеження. Зупинив таксі і наказав водієві їхати на мономартр до магазину спортивних товарів. Через дві години консьєрж повідомив Ноель – він буде у вас у суботу увечері. У суботу, відігравши спектакль, Ноель побачила, що за лаштунками на неї чекає полковник Мюллер. Від хвилювання мурашки забігали в неї по спині. Все було розраховано за секундами, і будь-яка затримка могла обернутися загибеллю. «Із зали я малувався вашою грою, фройлен паш», – сказав їй полковник Мюллер. «З кожним разом вона стає все досконалішою». Його вкрадливий високий голос змусив її виразно згадати свій страшний сон. «Дякую вам, полковнику, вибачте, мені треба переодягтися». Ноель попрямувала до своєї артистичної вбиральні. Мюллер завернув заплюш... з... за нею. «Я піду з вами», – сказав полковник. Вона увійшла до вбиральні. Лисий альбінос не відставав ні на крок. Він зручно влаштувався у кріслі. Якусь мить Ноель вагалася, а потім почала роздягатися прямо при ньому. Мюллер безпристрасно спостерігав за нею. Вона чула, що він гомосексуаліст, і ця обсавина позбавляла її грізної зброї, сексуальної дії. «Горобчик мені щось начеркав сьогодні», – сказав полковник Мюллер. «Він спробує втекти сьогодні увечері». У Ноель на секунду зупинилася серце, але вона й виду не подала. Вона почала знімати грим, щоб виграти час. Потім спитала, хто збирається втекти сьогодні ввечері? Ваш друг, Ісраїль Кац. Ноель різко обернулася до нього і тільки тут зрозуміла, що зняла лівчик. Я не знаю жодного. Вона помітила, як переможно засяяли його рожеві очі і ледь не потрапила в пастку. Стривайте, спитала вона з удаваною байдужістю. «Ви говорите про молодого лікаря, який жив при лікарні?» «Ага, значить, ви таки пам'ятаєте його?» «Ну, неясно. Він колись лікував мене від запалення легень». І після мимовільного аборту полковник Мюллер вимовив ці слова характерним йому високим голосом. Ноель знову охопив страх. Коли гестапівці купають так глибоко, яка вона дурочка, що влізла в цю справу. Однак, навіть міркуючи таким чином, Нуель розуміла, що вже пізно йти назад. З машини запущена, і за кілька годин Ізраеля Каца чекає або свобода, або смерть. А що буде з нею? Полковник Мюллер продовжував. Ви стверджуєте, що востаннє бачили Каца у кафе кілька тижнів тому? Ноер заперечливо похитала головою. Я ніколи цього не казала, полковнику. Полковник Мюллер подивився їй у вічі довгим поглядом, а потім нахабно дивився на її оголені груди, живіт і прозорі трусики, потім знову заглянув їй у вічі і зітхнув. Люблю, гарне, вкрадливо почав він. А якщо раптом доведеться знищити цю красу, і все. Через людину, яка для вас нічого не означає. Як ваш друг збирається втекти, фройлине? Було щось моторошне, у його голосу. Ноель внутрішньо здригнулася. Вона перетворилася на Анет, безневинну та безпорадну героїню п'єси, яку грала на сцені. Я справді не розумію, полковнику, про що йдеться. Я хотіла б вам допомогти, але я не знаю, як». Полковник Мюллер довго гіпнотизував Ноель своїми запаленими очима, а потім раптом різко встав. «Я навчу вас, як це зробити, Фрейлин», – вкрадливо пообіцяв він, – «і сам отримаю від цього велике задоволення». Він повернувся до дверей і насамкінець сказав, – «До речі, я порадив генералу Шайдеру відкласти цю подорож із вами». Ноель відчула, що втрачає самовладання. Тепер не можна попередити Ісраеля Каца. Полковники завжди втручаються у особисте життя генералів. У цьому випадку немає, з жалем зауважив полковник Мюллер і іншого. Генерал Шайдер не збирається відмовлятися від свого рандеву. Мюллер різко обернувся і вийшов. Ноель провела його поглядом. У неї шалено билося серце. Вона подивилася на золотий годинник, що стояв на трьомо, і почала швидко одягатися. Без чверті дванадцять Ноель зателефонував консьєрж і повідомив, що генерал Шайдер уже їде до її будинку. Голос консьєржа тремтів від хвилювання. «Машину веде його водій?» – запитала Ноель. «Ні, мадемозель", чітко відповів консьєрж. Він у машині разом із генералом. Дякую вам. Ноель повісила трубку і поспішила до спальні, щоб ще раз перевірити багаж. Помилки не повинно бути. Пролунав дзинок у двері, і Ноель попрямувала до вітальні, щоб пустити гостя. У коридорі стояв генерал Шайдер, а в нього за спиною вона побачила його шофера, молодого капітана. Генерал Шайдер не вдягнув військову форму. У бездаганному темно-сірому костюмі, тонкій блакитній сорочці та чорній криватці він виглядав дуже елегантно. Доброго вечора, офіційно привітався він. Генерал увійшов усередину, а потім кивком подав знак водієві. Має речі в спальні, сказала Ноель. Он там. Дякую вам, Фрейлин. Капітан зник у спальні. Генерал Шедер підійшов до Наель і взяв її за руки. Знаєте... «Що весь день не давала мені спокою?» – запитав він. «Думка про те, що не застану вас, що ви передумаєте. Щоразу, коли дзвонив телефон, я боявся брати слухавку». «Я завжди тримаю свої обіцянки», – заспокоїла його Ноель. Вона спостерігала за капітаном, який виніс зі спальні її велику коробку з гримом та сумку з одягом. «Є ще щось?» – поцікавився він. «Ні», – відповіла Ноель. – Це все. Капітан узяв речі та вийшов із квартири. «Ви готові?» – запитав генерал Шайдер. «Давайте вип'ємо на доріжку», – швидко запропонувала Ноель. Вона поспішила до бару, де у цеберці з льодом стояла шампанське. «Дозвольте мені!» – генерал відкуркував пляшку. «За що ми п'ємо?» – запитав він. «За етрат». Генерал багатозначно подивився на неї і сказав «за етрат». Вони цокнулися і випили. Ставлячи келих на сів, Ноель непомітно глянула на свій годинник. Генерал Шайдер щось казав їй, але вона майже все пропускала повз вуха. Голова в неї була зайнята тим, що тим часом відбувалася внизу. Їй треба поводитись дуже обережно. Поспіх або зволікання призведуть до загибелі. Не вціліє ніхто. «Про що ви думаєте?» – запитав Шайдер. Ноель відразу повернулася до нього. «Ні про що! Але ж ви мене не слухали!» «Вибачте! Мабуть, я думала про нас!» Вона знову повернулася до генерала і обдарувала його сліпучою усмішкою. «Ви для мене загадка!» – сказав він. «Будь-яка жінка загадка, але не така, як ви! Я відмовляюся вірити, що ви – притворниця і все-таки!» Він зробив жест рукою. Спочатку ви на відріс відмовляєте зустрітися зі мною, а тепер ми раптом разом збираємося за місто? Ви шкодуєте про це, Ганце? Звісно, ні. Тільки я весь час питаю себе чому саме за місто? Я вже вам пояснила. Так, звичайно, покотився генерал Шейдер, це романтично, але мене дивує інше. Я вважаю вас реалістичною, а не романтичною жінкою. «Що ви хочете цим сказати?» – запитала Ноель. «Нічого», – легко відповів генерал, – я просто розмірковую вголос. «Мені подобається вирішувати завдання, Ноель. Згодом я розгадаю вас». Вона знизала плечима. вирішивши завдання, ви втратите до нього інтерес». «Поживемо?» – побачимо, – він поставив на стіл келих. «Поїдемо?» Ноель взяла келихи, з яких вони пили шампанське. «Піду, покладу їх у раковину», – пояснила вона. Генерал Шадер спостерігав, як вона вирушила на кухню. Ноель була однією з найкрасивіших і найбажаніших жінок, і він вирішив опанувати її. Однак це зовсім не означало, що він дурний чи сліпий. Їй щось від нього потрібне. Генерал вирішив з'ясувати, що саме. Полковник Мюллер попереджав його, що, зважаючи на все, вона допомагає небезпечному ворогові Рейху, а полковник Мюллер майже ніколи не помиляється. Якщо він має рацію, Нуель Паш, мабуть, розраховує, що генерал Шайдер захистить її від чогось. У такому разі вона просто не розуміє способу думок німецького військового, тим більше такого, як він. Він без вагань, видасть її гестапо. Тільки спочатку переспиті з нею. Ось чому він чекав кінця тижня. Ноель повернулася із кухні. Обличчя її виражало занепокоєння. «Скільки речей відніс ваш шофер? – запитала вона. – Сумку з одягом та велику коробку із гримом, – відповів генерал. Ноель зробила гримасу. – О, Боже! Вибачте, Гансе, він забув ще одну коробку. Ви не заперечуватимете, якщо ми її захопимо із собою». Він стежив за тим, як Ноель підійшла до телефону, зняла слухавку і сказала, «Попросіть, будь ласка, шофера генерала знову піднятися до квартири. Потрібно віднести донизу ще одну річ». Вона повісила слухавку. «Я знаю, що ми їдемо туди тільки на вихідні, – Ноелю усміхнулася, Але я так хочу зробити вам задоволення». «Якщо ви хочете зробити мені задоволення, – зауважив генерал Шайдер, – вам не варто брати з собою багато одягу. Він глянув на фотографію Армана Готьє, що стояла на роялі. «А пану Готьє відомо, що ви вирушаєте зі мною?» «Так», – збрехала Ноель. Арман перебував у Ніці, дивив із одним із продюсерів переговори про зйомки нового фільму. Тож їй не було ніякого сенсу турбувати його розповідями про свої найближчі плани. Пролунав дзвінок у двері, і Ноель поспішила відчинити їх. На порозі стояв капітан. Наскільки я розумію, чи потрібно забрати ще щось, запитав він. "Так", сказала Ноель. "Це у спальні". Водій кивнув головою і подався до спальні. "Коли ви маєте повернутися до Парижа?", поцікавився генерал Шайдер. Ноель обернулася і подивилася на нього. "Мені хотілося б залишитися там якомога довше. Ми повернемось у понеділок надвечір". «У нас будуть цілих два дні!» Зі спальні з'явився водій. «Перепрошую, Фрейлен. як виглядає ця річ?» «Це велика кругла синя коробка», – відповіла Ноель. Вона знову повернулася до генерала. «Там мій новий халат, який я ще жодного разу не вдягала. Я берегла його для вас!» Вона почала бовтати нісенітницю, щоб приховати свою нервозність. Капітан знову пішов до спальні. Водій. За кілька секунд він визернув звідти і сказав, «Вибачте, але я не можу знайти цю коробку. Давайте я сама знайду її», – запропонувала Ноель. Увійшовши до спальні, вона взялася за пошуки. Перерила всі шафи. Ноель оборилася. «Мабуть, ця дурна служниця кудись її заховала. У трьох вони облазили всю квартиру. Нарешті генерал Шайдер знайшов коробку в одній зі стінних шаф перед покою. Він підняв її і здивувався. «Схоже, вона пуста?» Ноель відразу відкрила коробку і зазурнула всередину. Там нічого не було. «Проклята критинка!» – закричала Ноель. «Невже вона запхала цей прекрасний новий халат у мою валізу разом з рештою одягу, аби вона його не зіпсувала?» Ноель глибоко зітхнула, щоб якось угамувати роздратування. «У вас у Німеччині теж така морока зі служницями?» «Думаю, що служниці скрізь однакові», – відповів генерал Шайдер. Він уважно спостерігав за Ноель. Вона поводилася дивно. Занадто багато розмовляла. Вона зловила його погляд. «При вас...» «Я почуваюся школяркою», – пояснила Ноель. «Не пам'ятаю, щоб я колись так нервувала». Генерал Шедер усміхнувся. А ось у чому справа. А може, вона веде з ним якусь ігру?» «Що ж, принаймні, скоро все проясниться. Він глянув на годинник. І що ми негайно не виїдемо, то прибудемо на місце пізно. Я готова, погодилася Ноель. Вона благала Бога, щоб всі інші були готові. Коли вони спустилися на перший поверх і проходили через хол, консьєрж був мертво блідий. Ноель подумала, що стався прокол. Вона виразно подивилася на консьєржа, сподіваючись отримати від нього якийсь сигнал, але старий не встиг подати їй знака, оскільки генерал швидко взяв Ноель під руку і повів до виходу. Лімозин генерала Шайдера стояв просто біля під'їзду. Багажник виявився закритим. Перехожих на вулиці не було. Ноель кинула останній погляд на консьєржа, але генерал підійшов до неї в притул і закрив огляд. Чи не навмисне? Ноель впіялася очі, мав закрити багажник, але нічого не виявила. Кілька годин їй доведеться перебувати у незнанні. А як їй перевірити, чи вдався їх план? Тривога очікування ставала нестерпною. «З вами все гаразд?» – запитав генерал Шайдер з підозрою. Ноель відчула, що справа гаразд. Потрібно знайти привід, щоб повернутися до під'їзду і на кілька секунд залишитися на з консьєржем. Вона змусила себе посміхнутися. «Я зовсім забула», – схаменулась Ноель. «Мені повинен подзвонити один із друзів. Я попрошу йому щось передати». Генерал міцно стиснув їй руку. «У нас немає часу», – зауважив він з усмішкою, – «тепер ви пам'ятатимете тільки про мене». Шайдер повів її до машини. Не минуло й хвилини, як вони вже були в дорозі. Через п'ять хвилин після того, як генерал Шайдер відвіс у своєму лімонний зині Ноель, біля її будинку пролунав скрип гальм, і з чорного мерседеса вискочив полковник Мюллер із двома гестапівцями. Він одразу під... подивився нагору, а потім обвів поглядом вулицю. «Вони поїхали», – сказав він. Його підручні кинулися в під'їзд і зателефонували до консьєржа. Двері відчинилися, і перед ними з'явився насмерть наляканий Сарий. Вони заштовхали консьєржа до його крихітної квартирки. «Де Фрейлен Паш?» – різко спитав полковник Мюллер. Консьєрж з жахом дивився на нього. Вона… Вона пішла, відповів старий. Це я і без тебе знаю, старий дурню. Куди? Консьерж безпорадно затряс головою. Не маю уявлення, масьє. Я тільки бачив, що вона поїхала з офіцером. Вона не сказала, де її можна знайти. Ні, ні, масьє. Мадемозель Паш ніколи не каже мені про такі речі. Полковник Мюллер люта глянув на старого і повернувся спиною до нього. «Вони не могли далеко виїхати», – сказав Мюллер своїм підручним. «Негайно зв'яжіться зі всіма заставами. Повідомте, що я наказав затримати машину генерала Шайдера. Як тільки вони це зроблять, нехай негайно зателефонують мені». Військові не роз'їжджали Парижем у такий час, а тому на вулицях майже не було транспорту. Машина Шайдера звернула на західне шосе, що проходить через Версаль. Знадобилося всього 25 хвилин, щоб дістатися перетину магістралей, звідки розходяться шляхи на Віші, Гавр та Лазурний берег. Ноель здавалося, що відбулося диво, і їм вдасться вибратися з Парижа, жодного разу не нарвавшись на заставу. Їй слід було б знати, що навіть німці з їхньою хвиленою діяльністю не в змозі контролювати всі дороги, що ведуть із міста. Тільки вона подумала про це, як стемряве здалося дорожнє загородження. На шосе заблимали яскраві червоні вогні. За ними поперек дороги стояла німецька військова вантажівка. Ноель побачила на узбіччі шістьох німецьких солдатів і дві французькі поліцейські машини. Лейтенант Вермахту підняв руку і лімузин Шайдера зупинився. Лейтенант підійшов до водія. Вийдіть із машини та подайте документи. Генерал Шайдер опустив бічне скло і з роздратуванням звернувся до перевіряючого. «Я генерал Шайдер. Що тут, чорт забирає, відбувається?» Лейтенант виструнчився по швах. «Перепрошую, генерали. Я не знав, що це ваша машина». Генерал кинув погляд на огорожу. «Що трапилося?» «Пане генерале, ми отримали наказ перевіряти всі машини, що виїжджають із Парижа. Усі дороги із міста перекрито». Генерал повернувся до ноель. «Кляте гестапо. Вибачте, Люба». Ноель відчула, що зблідла, як крейда, і була рада, що в машині темно. Проте вона взяла себе в руки і спокійно сказала «Нічого страшного». Ноель думала про вантаж, що лежить у багажнику. Якщо її план дався, то цим вантажем має бути Ізраїль Кац, і за секунду його заберуть. А разом із ним і її. Лейтенант повернувся до шофера. «Прошу вас відчинити багажник». «Там лише багаж», – запротестував водій. «Я сам усе туди клав. Перепрошую водію. Я виконую наказ. Усі автомобілі з Парижа підлягають обшуку. Відчиняйте багажник». Чортихаючись собі під ніс, водій відчинив дверця та й став вилазити з машини. Онель Гарячкова заробив мозок. Потрібно вигадати щось, щоб не допустити обшуку і при цьому не викликати підозри. Водій уже вийшов із машини. Для роздумів не лишилося часу. Ноель крадькома глянула на генерала Шайдера. Від злості він примружив очі і стиснув губи. Вона обернулась до нього і простодушно запитала. «Нам теж виходити, ганце, нас обшукати матимуть?» Ноель бачила, що він ледве стримує гнів. «Сійте!» – голос генерала був подібний до удару батога. «Сідайте назад у машину!» – наказав він водієві. Потім Шайдер повернувся до лейтенанта і в люті закричав. «Скажеш усім, хто віддає тобі накази, що вони не належать до генералів німецької армії. Я не підкоряюся наказам лейтенантів. Негайно пропустити мою машину!» Нещасний лейтенант розгублено дивився в обличчя розлюченому генералові. Витягнувшись по швах, він відрапортував. «Слухаюсь, генерале Шайдере!» і дав команду водієві вантажівки, що перекрила шосе, очистити шлях. «Поїхали!» – наказав генерал Шайдер. І лімузин швидко зник у темряві. Ноель трохи розслабилася і виткинулася на спинку сидіння. Напруженість, що скувала її тіло, поступово почала спадати. Криза минула. Їй тільки хотілося з'ясувати, чи перебуває у багажнику Ізраїль Кац, чи він живий. Генерал Шайдер повернувся до Ноель, і вона відчула, що його гнів уже не такий сильний. До генерала повертався спокій. Прийміть мої вибачення, вимовив він стомленим тоном. Ця війна має свої дивацтва, іноді доводиться нагадувати Гестапа, що війни ведуться військами. Ноель посміхнулася йому і взяла його пальці, а війська діють під командуванням генералів. Саме так підтвердив він. Війська діють під командуванням генералів. Я провчу полковника Мюллера». Через 10 хвилин після того, як машина Шайдера від'їхала від застави, пролунав дзвінок із гестапо. Надійшов наказ знайти машину генерала. «Вона вже пройшла заставу», – повідомив лейтенант і відчув, що на нього чекають великі неприємності. «Тут на зв'язок вийшов полковник Мюллер. «Давно?» – запитав гестаповський офіцер. «Десять хвилин тому». «Ви обшукали машину?» Лейтенанта охопив жах. «Ні, пане полковнику, генерал не дозволив мені. Диявольщина! У якому напрямі він поїхав?» Від хвилювання лейтенант почав ковтати слину. Потім він заговорив тоном приреченої людини. «Точно не знаю», – відповів він. «Ми знаходимося на перетині магістралей. Він міг поїхати всередину країни до Руану або до моря, в Гавр». Завтра о дев'ятій ранку прийдіть до штаб-квартири гестапо, зайдете до мого кабінету. «Слухаюсь, пане полковнику», – відповів лейтенант. Розлючений полковник Мюллер кинув слухавку і звернувся до пари своїх підручних. «Швидко, в Гавр! Візьміть мою машину, У таргана!» Вилази вивиста дорога, що простяглася вздовж берега Сени серед мальовничих пагорбів та родючих рівнин. Була безхмарна зоряна ніч. Зручно розташувавшись на задньому сидінні лімузина, Нуель і генерал мирно розмовляли. Він розповів їй про свою дружину та дітей, про те, як важке сімейне життя армійського офіцера. Нуель співчувала йому і пояснила, що акторкам теж не солодко доводиться. Навколо них. Так багато фальшу. Обидва розуміли, що це лише гра, і намагалися не торкатися в розмові своїх потаємних почуттів та думок. Ноель щоразу віддавала належне розуму та інтелігентності чоловіка, що сюди впоряд із нею. До того ж вона усвідомлювала, наскільки небезпечна дія для неї у цій авантюрі. Вона знала, що Шайдер дуже розумний, щоб повірити в її раптове захоплення і тому підозрює її в користі. Ноель розраховувала лише на те, що зможе перехитрити їх у затіяній грі. Генерал лише миттю згадав про війну, але вона надовго запам'ятала його слова. Англійці – дивний народ, заявив він. У мирний час вони зовсім не серпні, але на війні творять чудеса. Англійські моряки по-справжньому щасливі тільки коли тоне їхній корабель. Прямуючи в село Етрата, вони вночі приїхали в Гавр. «Чи можемо ми зупинитися тут і перекусити?» – запитала Ноель. «Я вмираю з голоду». Генерал Шайдер стверно кивнув. «Звичайно, якщо ви хочете». Потім він голосно наказав одієві. «Пошукайте ресторан, який працює всю ніч». «Я впевнена, що у Причалла є такий ресторанчик», – сказала Ноель. Капітан покірно повів машину до портової частини міста. Він під'їхав до причалу, де стояла кілька суден. У сусідньому кварталі виднілася вивіска «Бістро». Водій відчинив дверцята, і Ноель вийшла із машини. За нею пішов генерал Шайдер. Напевно, тут відкрито всю ніч. Бістро обслуговує портових робітників», – зауважила Ноель. Вона почула звук мотера і обернулася. До лімозину наближався волковий автонавантажувач. Він зупинився поряд із машиною Шайдера. З кабіни вилізли двоє чоловіків у комбінезонах та шапочках з довгим козарком, що приховував їхні обличчя. Один із них уважно подивився на Ноель, потім дістав інструменти і став закріплювати вила. Ноель відчула, що в неї засмактала підложечкою. Вона вхопилася за руки генерала Шайдера, і вони попрямували до ресторанчика. Ноель озирнулася на водія. Він спокійно сидів на місці. «Може, йому випіти кави?» – запитала Ноель. «Ні, нехай залишиться в машині», – відповів генерал. Ноель дивилася на нього. Водій не повинен залишатися в машині. Якщо не витягнути його звідти, то все пропало. Однак Ноель не наважилася наполягати. Вони йшли до кафе грубими нерівним камінням. Ноель раптом спалахнула, спіткнулася і впала – Різко скрикнувши від болю, генерал Шайдер ванувся до неї і спробував опіймати її, щоб вона не вдарилася об руківку, але він не встиг. «Як ви?» – запитав він. Побачивши, що сталося, шофер виліз із машини і поспішив на допомогу. «Вибачте мене», – застагнала Ноель. «Я… Я підвернула ногу. Може у мене перелом?» Досвідченою рукою генерал перевірив її кісточку. «Нога не розпухла. Мабуть, це просто розтягнення. Чи можете наступити на неї?» «Не… не знаю», – відповіла Ноель. Тут підбіг шофер, і вдвох чоловіки підняли її на ноги. Ноель спробувала зробити крок, але нога слухалася. «Вибачте мені», – жалібно сказала Ноель. «Мені б десь присісти». «Допоможіть мені відвезти її туди», – звернувся генерал Шайдер до шофера, показуючи на кафе. Підтримувана ними з обох боків, Ноель дісталася до ресторанчика, і всі троє війшли всередину. У цей час портові робітники вже працювали біля багажника лімузина. «Ви впевнені, що не хочете одразу поїхати до етрата? запитав генерал. «Ні, слово честі, зараз все пройде», – відповіла Ноель. Господа ресторанчика повів їх до котового столика. Ноель посадили на стілець. «Вам дуже боляче?» – запитав генерал. «Трохи», – відповіла Ноель, поклавши руку на його пальці. «Не турбуйтесь. Це ніяк не вплине на мою поведінку витрата. Ми чудово проведемо вихідні ганце. Коли Ноель і генерал Шайдер сиділи в кафе, полковник Мюллер разом із двома підручними на повній швидкості мчали вулицями Гавра. Розбуджений посеред ночі голова місцевої поліції вже чекав на гістапівці біля входу в поліцейське управління. Один із жандармів виявив машину генерала, – доповів він. – Зараз вона стоїть у районі порту. Полковник Мюллер самовдоволено посміхнувся. – Везіть мене туди, – наказав він. Через п'ять хвилин автомобіль, у якому сиділи гестапівці та голова поліції, підкотив до причалу. Вони вийшли з машини та оточили лімузин Шайдера. У цей час генерал, Ноель та шофер залишали бістро. Шофер першим помітив, що довкола лімозина зібралися якісь люди. Він поспішив до них. Що трапилося? спитала Ноель, і відразу здалеку по фігурі впізнала полковника Мюллера. У неї мороз пішов по шкірі. Не маю уявлення, відповів шедер і швидко попрямував до своєї машини. Накульгуючи, Ноель ледве встигала за ним. Що ви тут робите? підійшовши до лімозина, спитав генерал Мюллера. «Шкода, що перешкоди вашому відпочинку», – досить грубо відповів полковник. «Мені хотілося б поглянути на вміст багажника вашої машини». «Там лише наші речі». Ноель теж підійшла до чоловіків. Вона зауважила, що автонавантажувач уже виїхав. Генерали-гесапівці дивилися один на одного. «Я змушений наполягати, генерали. У мене є всі підстави вважати, що в багажнику ховається один із найлютіших ворогів Третього Рейху, який знаходиться в розшуку. Що ваша гостя – його спільниця». Генерал Шайдер кинув довгий і пильний погляд на полковника, а потім підозріло глянув на Ноель. «Не розумію, про що він каже», – твердо заявила вона. Генерал перевів очі на її кісочку і відразу прийняв рішення, наказавши шоферу: "Відкрийте багажник". "Слухаю, пане генерале". Увага присутніх була прикута до багажника. Водій узявся за ручку і повернув її. Ноель відчула, що зараз не притомніє. Кришка повільно поповзла вгору і нарешті повністю відкрилася. Багажник був порожній. Тось украв наш багаж?» – вигукнув шофер. Полковник Мюллер почервонив від люті. «Він втік!» «Хто втік?» – запитав у відповідь генерал. «Тарган!» – бризкаючи слиною, відповів полковник Мюллер. «Єврей! На ім'я Ісраель Кац! Його таємно вивезли з Парижа у багажнику цієї машини!» «Це неможливо!» – заперечив генерал Шайдер. «Багажник був наглихо закритий і замкнений. Чоловік би там задихнувся!» З хвилину полковник Мюллер вивчав багажник, а потім наказав одному зі своїх підручних – «залазьте всередину». «Слухаюсь, пане полковнику». Він покірно поповз у багажник. Полковник Мюллер закрив кришку і засік час. Чотири хвилини всі мовчки стояли і чекали. Кожен паринув у свої думки. Ці кілька хвилин здалися на вічністю. Нарешті полковник Мюллер відчинив багажник. Гестаповець, що сидів там, знепритомнів. Генерал Шнайдер обернувся до Мюллера, обличчя генерала виражало нескінченну зневагу. «Якщо хтось і прокотився в цьому багажнику, – зауважив Шнайдер, – то з нього вийнали вже труп. Чи можу я ще щось зробити для вас, полковнику?» Ледве пригнічуючи лють і розпач, гестаповський офіцер заперечливо похитав головою. Шнайдер звернувся до шофера. «Поїхали!» Генерал допоміг Ноель сісти в машину, і вони вирушили до Етрата. Полковник Мюллер негайно організував у порту пошуки втікача. Але Таргану і слід простих. Ще вночі його взяв набор цухавантажка, що відплив у Кейптаун, і тепер він був уже далеко в морі. Через кілька днів у столі знахідок паризького вокзалу Гардюнор знайшовся зниклий з на багаж. Що ж до Наель і генерала Шайдера, то провівши вихідні утрата, вони у понеділок ввечері повернулися до Парижа, і Наель встигла потрапити до театру до початку вечірнього спектаклю, у якому грала головну роль.